Capitolul 15. Eu sunt buciumul viței cel adevărat și tatăl meu lucrătorul este, toată vița care nu aduce roadă într-o mine o scoate pe ea și toată care aduce roadă o curățește pe ea, ca mai multă roadă să aducă. Acum, acum voi cura sunteți pentru cuvântul care am vouă. rămâneți într mine și eu într voi, precum vița nu poate să aducă roadă din sine singură, de nu va rămâne în bucium, Așa nici voi de nu veți rămâne într mine, eu sunt buciumul viței, voi vițele, și la ce rămâne într mine și eu într el, acesta aduce roadă multă, că fără de mine nu puteți face nimic, de nu rămâne cineva într mine, se scoate afară ca vița și se usucă și o adună pe ea și în foc o aruncă și arde, de veți rămâne într mine și cuvintele mele de vor rămâne într voi, orice veți vrea, Veți cere și se va face voi. într aceasta s-a prea slăvit Tatăl meu, că roadă multă să aduceți și să vă faceți ai mei ucenici. Precum a iubit pe mine Tatăl și eu v-am iubit pe voi, rămâneți într dragostea mea. De veți păzi poruncile mele, veți rămâne într-o mea, precum eu poruncile Tatălui meu am păzit și rămân într dragostea lui. Acestea îngrăi vă, ca bucuria mea într voi să rămâne, și bucuria voastră să se plinească, aceasta este porunca mea, ca să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca cineva sufletul său să-și îl puie pentru prietenii săi. Voi, prietenii mei, sunteți de veți face cât eu porunceți voi, De acum nu vă mai zic, voi o că sluga nu știe ce face Domnul său, ci pe voi v-am Zis, prieteni, că toate câte am auzit de la Tatăl meu am arătat vouă. Nu voi m ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am pus ca voi să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră va rămânea, ca orice veți cere de la Tatăl într-un numele meu să dea vouă. Acestea porunceți vouă ca să vă iubiți unul pe altul, de vă urăște pe voi lumea, știți că pe mine mai înainte decât pe voi m urâd de a -ți fi din lume, lumea ar iubi pe al său, iar căci din lume nu sunteți, ci eu v-am ales pe voi din lume, pentru aceasta urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul care îngrei vă, nu este sluga mai mare decât Domnul său, de m-au prigoni pe mine și pe voi vă vor prigoni, de au păzi cuvântul meu și al vostru vor păzi, și acestea toate vor face voi pentru numele meu, Căci nu știu pe ceilalți ce m-a trimis pe mine, de naș fi venit și aș fi grăit lor, păcat n-ar avea, iar acum răspuns n-au pentru păcatul lor, ci la ce mă urăște pe mine și pe Tatăl meu urăște, de naș fi făcut lucruri întru ei care nimeni altul n-a făcut, păcat n-ar avea, iar acum au și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu, ci ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, M-a urât în zadar, iar când va veni mângâietorul pe care eu voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului care le de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine, încă și voi mărturisiți că din început cu mine sunteți.